Időközben 2011. májusa lett, a fák levélbe borultak. Ha anya még hőnben lakna, most megérinteni a frissen kipattant, kisé ragacsos leveleket, és azt mondaná, hogy a törpefűz a nyár közelettét hirdeti. Majd kézen fogná az egyik unokáját, nem számít hány éves, és azt mondaná, hogy induljanak az erdőbe májvirágot szedni. És miközben kilépnek a kék kapun, és lemennek a lépcsőn a kertbe, elszabeszkovot idézné. Idesüs kicsipütte, ne légy szomorú, gyere velem, útra kelünk, sétálunk egyet az erdőben, csak te meg én. Hol vannak most ezek a szavak? Három évvel ezelőtt, 2008 tavaszán kivizsgálásra vittem Aszkerben. Türelemmel viselte a megalázó gyakorlatot, amikor egy asztalhoz ültették, és egy papírt tettek elé, hogy az este felirat alatt bekarikázza a nap vagy a hold szimbólumot. Mellette ültem, ahogy kérte, de a lelkemre kötötték, hogy semmi szín alatt ne segítsek neki. Anya bizonytalan kézzel beírta a macska szót egy mondatba, amely egy doromboló, tejet lefegyelő házi állatról szólt. Amikor le kellett rajzolnia a hőről Askerbe vezető utat, felpattant az asztaltól. Nem akarok többet, kiabálta, és a frusztrációtól könnyes szemmel nézett rám. Magammal viszek egy régi fotót a brószettbe, amely pont kölyökként. A képet Ellingtől kaptam 1971 karácsonyán. Az én kívánságom volt. A rózsaszín pocakó és poha fülű pontusz Ritland kertjében ül a főben. A kép üvege időközben eltűnt, de a fakeret még a helyén van. Bár anya már nem képes egyik pillanatról a másikra összerakni a valóságot, de vajon van rá esély, hogy fel tudja idézni a pontuszhöz intézett szavakat, ha a kezében lesz a kép? Hogy valóságossá tegye őt a szavaival. Emlékszik majd a kutyára, amelyel annyi éven keresztül együtt élt? Egymásba karolva lassan sétálunk egy aszfaltozott sétányon a gondozási központ körül. Anya jó hangulatban van, a nap melengeti az arcát. Félúton leülünk az egyik padra. Hoztam egy képet Pontusről. Mondom, előhalászom a képet a táskámból és a kezébe fektetem. Emlékszel, Kilenc éves koromban ezt a képet kaptam karácsonyra. Jó kutya vagy, mondta anya Pontusnak a képen. Az ujját végighúzza a fotón, lassan, mintha pontus simogatná. Jó kutya, ismétli meg. Emlékszel Pontusre? kérdeztem. A puha fülére, amelyet annyit becézgettünk. Ennél valami finomat? folytatja anya, továbbra is a képhez beszélve. Azután felnéz rám, és ezt mondja. A sznög a kedvence. A sznög annak a kutyaeledelnek a neve, amelyet pont tűz kapott. És most újra felbukkant a szó. Megpróbálkozom egy másik, jóval régebbi kutya emlékével anya gyermekkorából. Nektek is volt egy kutyátok, amikor kicsi voltál, ugye? Hogy is hívták? Rikken vagy Dikken? Egy szetter? Fogalmam sincs róla, feleli anya. Soha nem volt kutyám. És pont tűz. Hiszen rá emlékszel, nem? Semmit sem tudok róla. Minden esetre jó kedve van, a hangja vidám, és továbbra is a kezében tartott képet nézi. Vajon az igazi pontus tartja az ülében? Egy farkát csóváló, miniatőr kutyát, amelynek sznögre fálja foga? Vajon a szó és Pontus fotója valóságosá vált a számára? Úgy sejtem, hogy amíg a képet nézi, Pontus ott ő fűvén az anyajegyekkel kölyök pocakján. Ki ne szeretné inkább ezt a valóságot? A hazafelé vezető úton eszembe jut az öröm, amely a kép láttán jelent meg anya arcán. A kép ugyan nem keltette életre pontüst, a kölyök mégis sikerült helyet találnia magának valahol anya zavarodottságában. Amikor a kép meglátogatta anyát, pont az ölébe feküdt, és elaludt.